Az ajánlat, amit csak a hülye utasítad a vissza. Pedig itt jössz te a képbe, folytatta. El akarod utazni? Ma sőn nak hívják azt a Köln melletti községet, aminek egykor Schönwalden volt a neve. Megtaláltuk az interneten, mondta egyszerűen. Kezdett érdekes lenni a dolog. Az addig rendben van, hogy az ifjú rocker pszichológushoz jár. Az is rendben van, hogy marhaságokat beszél össze-vissza, hiszen pont azért járt pszichológushoz. Ha nem marhaságot beszélne, akkor esetleg a Tudományos Akadémia tagja is lehetne. Bár már attól a cégtől is került ki egy repesztő baromság. Gondoljunk csak arra a bölcs francia akadémikusra, aki midőn az asztalára tett egy füstölgő meteoritot kijelentette, hogy a kő nem potyoghat az égből. Az, hogy ott van előtte a bizonyíték, legkisebb mértékben sem zavarta. Az ember fején már csak ilyen a vaskalap. És miért pont egy tudós akadémikus ne viselhetne ilyen trapabíró fejfedőt? – Azt szeretné, ha vele tartanék. – szőtte tovább a hálót Krisztin. – Nem, mintha nem lenne elég se a messze, aki boldogan elkísérnék. Csak hát azokat nem tartja valami sokra. Bennem viszont megbízik. De én nem mehetek. Tudod, a gyerekek. – Már honnan a fenéből tudnám? – szúrtam közbe. – Nekem nincsenek gyermekeim. És ha lennének is. Feltehetően boldogan nélkülöznék hosszabb ideig az apjukat. Mert egy ilyen apát... Jó apa lennél. Ah, hízelgéssel nem sokra még nálam. Hazudtam. Mert egy szép nő, némi kedvességgel és persze sok asszonyi finesszel jó nagy marhát tud csinálni belőlem. Láttam már erre példát. Sajnos. Most sem kéne más csinálnod, mint atyáskodnod. Elkíséred a srácot, ő áll minden költséget, még honoráriumot is fizet és mondott egy összeget. Ezt euróban értsem, kérdeztem. Persze, bólogatott szorgosan. Szép tiszteletdíjat akartam kialkudni neked, de nem kellett, maga ajánlott ennyit. Azt sejtettem, hogy egy ilyen pengerokkernek nem mehet rosszul a szekere, de az nagysága elképesztett. Ha mongol Tukrikban vagy vietnámi tongban ajánlanak ennyit, az is meg lehetős pénz, pedig ez a két valuta nem az értékéről híres. Ennyiért mégis mit kell csinálnom? Segítkezni egy sorozatgyilkosságban? Esetleg egy kisebb atomtámadásban? Hülye, minősítette szellemi képességeimet szakmai hozzáértéssel. Mégy vele, ahová megy, pátyolgatod a lelkét, és legfőképpen pedig megpróbálsz rájönni, mi is ez az egész. Mert én is teljesen tanácstalan vagyok, mert semmi oka nincs arra, hogy megpróbáljon átverni. A legtöbb vendég feltűnési vizketegség okán talál ki magának hajdani életeket. Nála ugyebár erről nem lehet szó. A feltűnést akar, elég, ha végig sétál egy népesebb utcán. Haszna, már mint anyagi, nincs rajta. Nekem sem fizet keveset, és ha hozzávesszük a te tiszteletdíjadat... Mit adtál be nekik? Ki a bánat vagyok én, hogy rám szám egy ekkora összeget? Ezt talán nem kellett volna mondanom, de gyakran jár előbb a szám, és csak azután gondolkodom. Ezzel az egy beszólással kétségbe vontam az emberi és szakmai tisztességét. És akad, aki kényes az ilyesmire. Érdekes módon a legtöbb női hölgy ilyen. Több tiszteletet követelnek meg maguknak, mint egy átlagos hapsi. Nem igazán értem miért, de hát nem vagyok ló, hogy mindent értsek. Gyorsan elnézést kértem, teljesen feleslegesen. Nem sértődött meg. Tudta velem kapcsolatban tökéletesen igaz a régi, népi, egyszerű bölcsesség. Bolond lyukból, bolond szélfúj. Szakmai gyakorlata volt a velem egyívásúakkal való bánásmódban. Annyi lesz a dolgot, hogy vele leszel. meghallgatott, mint a kollégáid az elvonon. Esetleg értelmes képet vágsz és bólogatsz. Tanácsod, ötleteket nem adsz neki, de ezeket te is tudod. És persze segítesz a kutatásban. Abban jó vagy. Néhány tisztelőm szerint, nem hantázok, tényleg akadt pár ilyen elvetemült ember, amit nem találok meg számítógéppel a neten, az nincs is. Majd legalábbis nem tették fel az internetre. Mert a naív közhiedellemmel ellentétben nincs minden fent az interneten. Milliónyi hasznos és haszontalan információ. A kiskunkbürgödzi dínyecsősz esküvői képeitől egészen az atommak hasításának elméleti modelljéig sok minden. De messze nem minden. Épp ember titkosnak szánt fontos adatokat nem tárol hálózatban és hozzáférhető gépen. Ó, és most ne arra tessék gondolni, hogy jönnek a csúnya hekkerbácsik, és jól ellopják az atomtitkot, ami mellesleg már régen nem titok. A mese sokkal egyszerűbb és kellemetlenebb. A tag beadja a pályázatát egy új állásra. A cégnél, ahová jelentkezett, a HRS kicsit értelmesebb az átlagnál, nem dől be a gyönyörű önéletrajznak ami szerint a munkára jelentkező csak azért nem tudja személyesen átvenni oszlóban a Nobel-díjat, mert éppen szentélyavatták ugyanebben az időpontban a Vatikánban. Gondol egy merészet, és rákeres az űrge nevére a legnépszerűbb internetes keresőprogrammal. És mit talál elsőre? Mi az első fotó, ami a szemébe ötlik az ugyancsak igen népszerű közösségi oldalon? A tag részegen randalírozva, mindkét nembeli ifjakkal hentereg egy politikailag inkorrekt párt rendezvényén. És a tag, aki saját maga szerint teljesen tiszta agyberendezéssel rendelkezik, csodálkozik, hogy miért nem kapta meg a WC tisztítói állást. Sajna, vagy számomra inkább szerencsére, ritka az épelmélyű ember. Állítólag az utolsó normális ember 1612-ben halt meg Pés városában, két esztendősen tüdőgyulladásban. Azóta pedig híg a felhozatal, amiről bárki meggyőződhet, hogy kimegy az utcára, és figyeli egy kicsit a járókelőket, netán szóba elegyedik velük. Magam sem tartom egy nagy mennek, messze vagyok én a normálistól, de annyira hülye nem vagyok, hogy visszautasítsak egy ilyen ajánlatot. Inkább elfogadtam.